Så vil jeg lave en video, hvor jeg gennemgår noget, som jeg faktisk selv er lidt spændt på. Det er fordi, at jeg interesserer mig for, at folk skal have rent drikkevand, og derfor så hjælper jeg folk med at installere sådan et omvendt osmosefilter her. Og det her det er de tre hovedkomponenter i sådan et system. Det er super godt inde under køkkenvasken, og det står sådan meget... Man kan altid finde plads til det i stort set et hvert køkkenskab. Her har vi selve tanken med de fem øh, liter i, 6 liter cirka alt i alt. Her har vi selve osmosesystemet, hvor filteret og osmosemembranen er øh, nede i. Og her har vi så den øh, vandhane, som man kan bruge, hvor man så får renset, renset vand fra. Man kan også bruge en 3-1-hane, så man har den samme hane, hvor man har koldt og varmt og rent vand. Og det er alt sammen meget fint. Men hvad med folk, der har en autocamper? eller hvad med folk, der er meget inden for sådan noget selvforsyning og elsker at gøre klar til selvforsyning. Hvad med de her sådan lidt øh, krigstroende nyheder, vi øh, ofte øh, får. Og dertil har jeg, og, og du stadigvæk gerne vil have rent vand, og dertil har jeg en, øh, en løsning. Og øh, det er sådan et øh, transportabelt osmoseanlæg. Ja, det lyder lidt øh, vildt. Kan man det? Ja, det kan man godt, sige Flemming. Så øh, nu vil jeg lige øh, unboxe øh, den her, for lige hurtigere at og, og vise den. Og så, øh, og så vil jeg faktisk øh, samle det hele anlægget øh, for dig her. Men øh, der skal jeg nok sørge for, at videoen den bliver spolt hurtigt frem. fordi at, øh, Så du ikke ser min øh, pølsefingre rode alt for meget med alt det her. Det her, det er et transportabelt hos du du du du du og så går jeg ned og det skulle jeg egentlig have taget. Jeg skulle have taget regnvand i, i dag. Vi har desværre brugt vores regnvand de sidste par dage, fordi det har været øh, rigtig varmt, så har vi brugt det regnvand som vi øh, renner og opsamler her. Men ellers kunne jeg sagtens have brugt øh, det og så sat øh, snablen ned i øh, med en, øh, slangerne her. Der er tre øh, slanger. Der er selvfølgelig, vi skal have en snabel ned i øh, det vand som øh, denne her. Pumpe, den så pumper op ind i osmose-membranen, og herud kommer der så rent drikkevand. Den gule slange, det er så til det affaldsvand, som der kommer. Sådan er det med osmosefiltrering. Der vil altid være en, noget spildvand. Her har vi en 12 volts, 24 volts hvad hedder det, adapter. Så der kan man simpelthen bare sæt den til campingvognen eller i sikkerettænderen i bilen. Køre ned til en sø, og så kan du faktisk lave rent drikkevand på den måde. Nu er vi jo ikke nede ved en sø lige nu i år. Vi er faktisk ikke så langt væk. Men så kan vi jo lige så godt bare bruge den 220 volts adapter, som der også er med til anlægget her. Og så, og så synes jeg egentlig, at jeg vil gengå, Hele øh, opsætningen her, og jeg vil som sagt spole hurtigt øh, frem, når du sidder og ser øh, videoen. Men så vil jeg sætte det til, og så vil jeg vise, hvordan at vi har gjort. Forholdsvis beskidt vand om til rent vand ved hjælp af sådan et øh, transportabelt osmosefilter. Og er du interesseret i, øh, i det, jamen, så må du meget gerne kontakte mig for øh, at få øh, hjælp til at øh, source sådan en her. Den koster ca. 6.000 kroner. En smule en standard standardanlæg, men det er altså fordi, der er sådan en ret kostbart pumpesystem her med i det også. Så lad os komme i gang med at installere det. Nu synes jeg vi skal prøve igen. Vi kan høre at der sker noget igen. Pumpen står og kører. Pumper vand ind i anlægget her. Det der også er med filteret her. Det er at man behøver faktisk ikke at have nogen opsamlingstank. for det der er forholdsvis stort tryk på. Pumpen den fungerer så godt, så der er forholdsvis stort tryk på. Og det er jo sådan lidt hvad skal man sige, anderledes end vores normal øh, osmose øh, anlæg her, fordi at der kan vi ikke altid være sikre på, at øh, vandforsyningen udefra, øh, altså byvandforsyningen, at den er, at der er tryk nok på til, at øh, vi kan få alt det vand ud, vi vil, vi vil have. Så begynder der at komme øh, affaldsvand øh, ud her. Æh, det første øh, affaldsvand, det er så meget, øh, det er så forholdsvis, øh, beskidt. Fordi at øh, der er en masse overfladetæng der sidder på øh, på filter, som også bliver skyldt øh, med ud. Og så har vi vores transportable og stået og kørt i en 5 øh, minutters øh, tid sådan cirka, så nu prøver vi at tage, op. selvom det er lidt, øh, lidt tidligt, så prøver vi alligevel at tage noget af det øh, rensede vand her. sætter det ved siden af vand, som er renset med et øh, normalt osmosfilt, som er kørt i et øh, stykke tid. Og herovre, der har vi byvand, altså vand fra øh, øh, vores vandforsyning. Så vi har vandforsyningsvand her, vi har renset vand her, vi har transportabelt øh, renset vand der, kan vi kalde det. Så øh, lad os lige prøve at kigge på... Hvad det så giver i vores ppm-målinger. Så prøver vi lige først at tage det osmoserensede vand fra det anlæg, som jeg har haft installeret i et, et stykke tid. 36 står den på. Det er sådan cirka der, man skal ned. Skal helst. Helst ned omkring 30. Og da vandet fra, fra vandforsyningen ligger på over 300, så, så det er det en ret flot øh, øh, rensning, der foregår. Så går vi ned i det vand, vi lige har renset her med det transportable anlæg. Den ligger på 41. Det er ret flot, den er kommet øh, så langt ned så hurtigt. Og så går vi til vandforsyningsvandet her, og der kan se, at den ligger på 328. Så vi se, nu allerede nu efter 5 minutter, så har vi et transportabelt øh, osmoseanlæg, øh, som laver øh, højkvalitets renset øh, vand. Og så synes jeg faktisk lige, vi skal prøve en, øh, en, en ting her. Og det her, det skal virkelig gøres med, altså det skal tages med et grænsalt, øh, det vi gør nu. Jeg har sådan et lille elektrolyseapparat øh, her, hvor at, øh, vi kan tag forskellen på det vand, som kommer fra øh, vandforsyningen øh, og øh, det vand, som vi, øh, som vi netop har det vand, som vi netop har renset med det transportable anlæg her, og så kan vi øh, se øh, forskellen. Se, der sker meget mere i det vand, som ikke er blevet renset. Det er fordi, der er bare flere partikler, der reagerer på strømmen, som går igennem øh, vandet. Det vil sige, at, øh, at det ligger jo, på det her tidspunkt så ligger det jo først i vandet, hvor det er opløst. Og når vi sætter elektrolyse igennem det, jamen, så bliver det til de her øh, par, par, partikler. Nøjagtigt, hvad det er. Det, Altså man kan give sådan noget om det på grund af farven, man kan for eksempel se her, at hvis det er gult, jamen så er det fordi, at der er fluorid og andre organiske stoffer i. Hvis det er grønt, som det også ser ud til at være, så kan det være på grund af bly og kover og sodium og arsenik og, og, og, og kviksølv. Men det behøver sikkert ikke at være de ting, det kan, det kan være meget, mange andre øh, ting. Men det er også bare for at vise, at det rensede vand, det beholder forholdsvis øh, farven. Vi kan se, der er, sker en lille smule, der er jo øh, 40, omkring 40 pass per million, altså en tiende del af, hvad der er her. Så det giver en øh, meget visuel forklaring af, at, øh, at rense øh, dit vand, det giver mening. Og det koster altså øh, omkring... Han koster 6.000 kroner, så du kan kontakte mig, så skal jeg hjælpe dig med at få noget rent vand. Og jeg kan selvfølgelig også stadigvæk hjælpe med at få installeret et omvendt mosefilter i dit køkken, hvis det det, du hellere er til. Så tak for at kigge med.